والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له والشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kata Imam Bukhari Muhammad Babu kalilah itaala fakrau ma tayassar min minhu Al Quran fakrau ma tayassar minhu yang Quran dan baca apa yang mudah bagi kalian dari Al Quran. Ini juga dari Penjelasan dari Imam Bukhari Dari perkara-perkara yang telah lewat Tentang nisbat Al-kira'a ila Al-abad Dan itu adalah makhluk Bukan Sifat Allah Ta'ala yani Al-kira'a ini fi'lul abad Al-kira'a lati'u wa fi'lul abad رقم 7 هو 550 و 350 حدثنا يحيى بن بوكير حدثنا الليث عن عكيلن عن ابن شهاب حدثني هروا ان مس ربنا مخرمه و عبد Oh kembali kepada siapa? Hmm? Siapa? Hah? Orwa Anahumasami Umar ibn al-Khattab rata'lahan huyakulu Bahasanya Miswar sama Rahman Keduanya Pernah mendengar dari Umar ibn al-Khattab Bahasanya Umar mengatakan Samitu Isawabna Hakimin yakrahu surat al-furqan fi hayat rasulullah s.a.w kata Umar bilang kepada sahabat miswar sama itu rahman aku pernah mendengarkan Isam benuh hakim membaca surat al-furqan lihat di sini bacaannya Isam disepatkan kepada dirinya dan dia adalah perbuatannya Isam. dan dia adalah makhluk. Yang dibaca yakni Al-Furqan, Surah Al-Furqan adalah kalamullah. Jadi aku pernah mendengarkan Isam. Hakim membaca Surah Al-Furqan dalam eh, ketika apa ketika di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika ini Umar menciptakan kepada Abu Rahman sama Amir Sward Setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hayat Rasulullah Sallam, pastami itu, pastama itu likiratihi kata Omar, aku pun, aku pastikan pendengaranku terhadap bacaannya Islam. Fahyidah, ternyata Islam, wa yakrawa ala hurufin kathiratin lam yukri'niha nihah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu Isa membaca dengan bacaan yang bermacam-macam huruf, iaitu yani, yang didengar oleh Omar mungkin pakai ya gawibah. Dibaca oleh Isa bagaibah, ta'amu darah seperti yasna'un baca tsnaun. Ya falun dibaca, ta dan yang semisalnya. Itu yang diinginkan dengan hurufin kasiratin yang tak pernah Rasul Sallam membacakan bacaan itu kepada saya kata Omar. Fakitu sawiruhu fithsola kata Omar hampir saja. Ya kan? Islam ini kuteangkap kusergap dalam solat. Tak betul orang orang -ngur bacaan yang tak pernah didengarkan Omar tak tahan mendengar bacaannya Islam yang tak pernah beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakasabbar tu, maka aku pun berusaha untuk menahan. Hatta selama sampai Islam selesai dari salat, hatta selama mensalatih. Falabatuh beridahi, maknanya apa? Falabatuh, ya kan? Kuikat dia dengan selendangnya. diseret Tarik, cansang, dengan. Ya Dicansang oleh Omar Isam tadi dengan selendangnya, selendangnya Isam sendiri. Pakul tu maka aku katakan kepada Isam, man akro akah man akah hadis surah. Alat Isam itu katakro. Siapa yang membacakan kepada kamu? Siapa yang mengajari kamu Membaca surat ini yang kau telah membacanya, yang kau baca dan aku mendengarkannya, yang aku mendengarkan kamu membacanya. Kalau lah berkata izam, Al-Quraniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'ayyukriu membacakan, ya kan? Ini masjid, masjid. Tapi kalau salasil masjarat Qur'an Alaiyah tadinya pakai Ala, maaf um, Qur'an Alaiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masjid dengan masjid Ala, maka enggak perlu pakai tadinya dengan huruf. Akroaniha. Nah. Seperti kita bilang akri, ya kan? Akri minni as-salama. Nah, akri akrihu minni as-salama. Bacakan kepada dia dariku assalam. Jadi kalau kita bilang ikro, ya kan? Ikro alaihi minni as-salama. Mahum? Bacakan atas dia dariku salam. Maksudnya sampaikan salam dari dariku. Mertigakan <tuh> di situ. Maka di sini dikatakan akroanihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Isam. Akroaniha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakul tu kata Omar. Bohong kamu. Enak. Bohong kamu Isam. Al-Quraniah ya kan? al-A'laqul Imkara. Rasulullah pernah membacakan surat ini kepada saya, tapi Beda dengan apa yang engkau baca. Al-A'laqul Imkara di atas perbezaan yang engkau baca. Artinya beda dari apa yang engkau baca Wahisam. Saya pun juga mendengarkan bacaannya pak surat ini dari Rasulullah Sallam, tapi engkau tak sama. Pantaktu bihi aku duhi ila Rasul maka aku pun kubawa intolok intolok tu aku berangkat fihi dengan dia aku dia ku bawa aku du, ku seret kau qodayaku du ditarik maka kisah aku tarik kepada Rasul sallallahu ya kan tadi kan dikat toh dikat pakai apa pakai selendangnya ayo Bagul itu, maka berkata, sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, Ini islami Tuhan, saya kurusurat Al-Furqan, ala hurufin lam tukrih niha. Kata Rasulullah kata umar kumar berkata, Rasulullah Sungguhnya aku mendengarkan ini, si Islam ini mendengarkan surat Al-Furqan, di atas beberapa bacaan yang beda-beda, yang tak pernah kau membacakan kepada ku, wa Rasulullah Fakola maka berkata Rasulullah SAW, Arsilhu lepas dia lepaskan Bayu Umar Arsilhu Arsalah Yurshilunya malah lepas. Alhamdulillah. Kata Rasulullah kepada Umar Arsilhu, Bayu Umar, lepaskan Isam jangan kau ikat, dilepas. Kemudian Rasul mengatakan ikroh ya Isam, Isam baca lah apa yang salah kau baca. Fa qara al-qira'atan allati sami'tuhu maka Isam pun membaca bacaan yang pernah ku dengar sebelum ini kata Umar. Fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah berkata kepada Isam dan juga kepada Umar, kadzalika unzilat memang seperti itu saat ini diturunkan. Sebabnya di bahasa ahli Isam. Sama kalau Rasul sallallahu ya Umar, kemudian Rasulullah bilang kepada Umar Ekor Yamar baca wayang kau Yamar. Fakohatul Lati, Al-Quraniy. Maka aku pernah membaca sesuai dengan apa yang aku pernah mendengarkan Rasulullah membacakan kepada aku surat tersebut. Fakoh dalam kaso berkata kataleka unzil seperti juga surat ini diturun diturunkan. Ciri bacaan kamu bacaan isam sama-sama memang turun dari Allah swt seperti itu. Ya kan? Inna al Qur'ana unzil ala sabahat ahrufin Sungguh Quran ini adalah diturunkan di atas tujuh huruf. Fakrohuma tayasaraminhu. Saytnya fakrohuma tayasarop minhu. Maka baca lah kalian apa yang mudah dari Al Quran tersebut bagi kalian. Artinya yang kalian hafal itu ya baca itu. Yang lain baca yang lain ya apa yang dihafal Yang mu, yang mudah tawafa jadi yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini sebagaimana telah lalu nisbatul qira'ah ilah al-abad maknanya ma, makhluk nah. jadi quran kalau dimaksud adalah qira'ah adalah makhluk Al-Qur'an di makna bahwa adalah makhluk maka kalam kalamullah itu yang diinginkan Al-Qur'an kalau maksudnya adalah qira'ah Qur'an itu dalam asdar tapi yang dimaksud dengan kira'ah berarti makhluk. Kenapa? Karena bacaannya hamba. Perbuatannya hamba. Tapi kalau dibaksa dengan adalah al yang dibaca, maka dia adalah kalamullah gairu makhluk. Sifatnya min sibatillah ta'ala. Inilah yang dijelaskan Imam Bukhari dalam bab-bab yang telah kita lewati dan juga telah dijelaskan panjang lebar dalam kitab beliau khulku af'alil ibad. Satu sederhana yang berjudul Khalku Af'alil Ibad Itu yang dengar Imam Bukhari Sehingga terjadi fitnah di hari itu Di hari munculnya kita sebut fit Fitnah di zamannya Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Kita dengar apa? Fitnah Khalku Al-Qur'an Atau fitnah Lafdi Al-Qur'an makhluk Ini menjadi fitnah di hari itu Sehingga terjadilah perselisihan tetapi setelah diteliti dan telah asyarat perlahan-lahan dan diperhatikan baik-baik maka apa yang ditegaskan sekali Imam Bukhari adalah benar tidak menyelisi kebenaran bahkan itu yang benar ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tersebut dan juga kitab ini dan bukti kebenarannya adalah Alul Yam sampai hari kita ini jadi kan Al Sunnah menerima. Sampai hari kita ini menerima apa yang telah dirinci oleh Imam ta'ala. Antara Al-Qiro'ah. Bermakna adalah. Talafutnya seseorang. Perpocet seorang dengan masalah dalam makhluk. Ini diterima oleh alu alul ilm. Dan kita tidak perlu neko-neko macam-macam. Cukup kita terima. Qala al-Sirh bin Basrah muwatta al-Sirh wa fihaa ada min al-Fawat dalam hadis ini ada beberapa faedah wa fihaa ini fihaa hadis min al-Fawaid. Berarti kan? Tujuh bar. Berarti kan? Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama yaitu inkarul Munkar al-Manfaalahu, hu damir kembali kepada al-Munkar. Fiktikadil mongkir Ia ni Orang yang punya keyakinan Ini adalah mongkar Boleh menetapkan ingkar Boleh melaksanakan ingkar Bukan kau kemudian Bagaimana kamu mengingkari saya Meng saya Tidak meyakini ini mongkar Itu tidak boleh Jadi tidak boleh dia bilang Bagaimana kamu mengingkari saya Meng saya tidak meyakini ini mongkar tapi cukup dengan keyakinannya orang yang mengingkari itu mengakar dilaksanakan pengingkaran. Setelah itu terjadi perdebatan, maka adalah muhakam ada tahkim. Tahkimnya di zaman Nabi kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang setelah zaman Rasul meninggal kepada dalil yang ada sampai kepada kita Al-Quran dan Sunnah Sahihah dengan sisi dilala yang benar. Apa benda itu? Ah. Dengan sisi pengambilan daril yang dari sederhana yang benar dari usul-usulnya. Seperti man yubitul umum. Man ro'aminkum mungkarun fanyugari yubiyajihi. Man ini umum. Ya kan? Baik ini rakyat ataupun pemimpin sama saja memiliki kekuatan untuk melaksanakan ingkarun mung mungkar. Kenapa apakah harus izin? Enggak harus. Izin kepada penguasa kenapa karena kita aman, rameng gomong ini umum. Sebab juga Umar melihat ataupun mendengarkan apa yang dianggap itu mungkar, enggak isi kepada Nabi, langsung jadi ingkari. Apa? Nah Ayo. Setelah pengingkarannya yang Umar, kalau memang ada sanggahan ya, muhakama, cari pengadilan. Di zaman Nabi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ditegakkan pengadilan beliau bahwasanya yang salah siapa? Hu? Umar. Eh, kenapa? Karena dia meyakini. bacaan tadi adalah bacaan yang salah padahal karena dia tidak tahu. Apa, apa itu? Dan Umar pun menerima. Kenapa? Karena dijelaskan kada lega unzilat. Seperti itu diturunkan ayat ini. Maka penyalah maka setelah itu muhakama selesai, pengadilan sudah selesai, tidak ada lagi ngone-ngone enggak ada lagi gontok-gontokan. Kenapa? Karena sudah ada da Dalil. Nah, setelah mendengarnya Nabi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan Sunnah yang sahih kemudian istiadat yang muktabar cara berdalil yang muktabar seperti menerima mengkomunikkan mana kadar lapjenin al-fatul umum siapa saja wanita, laki-laki tua muda budak merdeka punya hak punya kekuatan yang sama penguasa rakyat punya kekuatan yang sama untuk menghindari kemungkaran sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing. Mampu di situ? Ayo. Kenapa? Karena ini umum siapa sapun bi bi bisa. Maka segala jangan kamu ingkari. Kamu ko cuma mau lapor. Ini enggak benar. Ya ingkar ya lapor bi, boleh. Bu Jamil, Bangun setaknya tadi mana? enggak di bawah taruh di komba situ tetaknya biar geli biar jangan ganti eh perhatikan jadi faedah yang pertama yaitu ingkarul mungkar pengingkaran terhadap kemungkaran atas orang yang melakukan kemungkaran tersebut dalam keyakinannya orang yang mengingkari paham toh di mana Omar punya keyakinan ini dalam mungkar mengingkari Setelah itu, kalau memang perlu adanya muhakama. Ya kan? Terlulah Islam tidak terima. Saya pun teri Nabi SAW. Ya, datang kepada Nabi SAW. Baik. Wafihi rahful rahful rahful amr ila alil ilam inda nizza. Juga ada faedah. Rahful amr ila alil ilam inda nizza. Rahful amri. Rahful mengangkat. Amr urusan. Mengangkat urusan. Amr ini bukan perintah. Amr ini adalah ur urusan Jamaknya umur Kalau perintah jamaknya apa? Awamir Itu dibedakan Amr Bisa makna urusan Bisa makna perintah Kalau perintah Jamaknya Awamir Kalau urusan jamaknya Atau perkara jamaknya apa? Umurun Itu dibaca Jadi mengangkat perkara Ataupun urusan kepada alur ilm Ketika adanya penizak Siapa di sini fi hayat Rasul sallallahu alaihi di masa hidupnya beliau sallallahu maka kembali kepada Rasulullah sallallahu Penyelesaiannya. wasallam penyelesainya wa ba'da wa ba'd dan setelah meninggalnya beliau sallallahu perkara yang diperselesaikan kepada dalil-dalil syar'i ila al kitab wa sunnah kepada Al-Qur'an dan sunnah alasannya apabila annah ya lati niza'a Karena Quran dan Sunnah Dialah yang bisa ma, apa, menguraikan perselisian, nah, bisa menguraikan perselisian. Fakumarurufahwilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Umar dalam di masa hidup beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengangkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa tujuannya lihat rivasihatamakalah meningkari alaihi supaya beliau mengetahui kebenaran apa yang beliau katakan berupa ingkarnya beliau terhadap Isam berupa ingkarnya beliau Umar kepada Isam supaya beliau tahu tentang sejauh mana kebenaran ingkar saya dibuktikan apa di sini ikhwat kemudian dalam bacaan yang kedua fihi bacaan yang ketiga siddatu umar ta'al anhu wa giratu al'adzimah sittatu nah kencengnya Umar radhiyallahu anhu siddah ini kencang Al-hadimatu dan kecemburuan beliau yang sangat tinggi yang sangat besar terhadap al-haq hatta akhadha bi Talabi bi sampai-sampai Umar mengambil dengan apa Talabi apa Pak Ya kalau baju pakai kerahnya, baju ditarik, selendangnya ditarik, diikatkan kepada Isam. Wa kau dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikeret, diseret ke Rasulullah SAW. Wa stada alai hatta kau laga Dan benar-benar kenceng, sampai dia bilang, kepada Isam, bohong kamu. Ha ta'ala mahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bilwakih. Sehingga Pan Nabi memberitahu kepada Omar, tentang, perkara yang terjadi kadzalika unzilat seperti itulah diturunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Furqan bacanya seperti itu hatta a'lamahu sampai nabi memberitahu kepada Umar bil waki tentang kejadian apa waki peristiwa peristiwa yang kamu lakukan itu ayo Umar pada dasarnya adalah memang seperti itu Al-Qur'an diturunkan Wahai nafkah libu aleikum billahi wa ghfiratu anazima tu indari royiatihi. Ma yukali fu amranallahi. Dan adalah dulu Umar, ya kan? Nafkah libu aleikum watuhu. artinya apa? Karena kekuatan yang sangat tinggi dalam membela agama Allah, kecemburunya sangat besar ketika melihat apa? Ketika melihat apa yang menyelisihi. Perintahnya Allah, maka langsung mengingkari. Sebagaimana perkataannya Amr kepada siapa hadirin Nabi Balsa, ya kan? Taknya Rasulullah hadirku agar munafik. Seperti itu, Rasulullah biarkan aku membunuh orang si munafik ini. Adalah karena sangat tingginya kecemburunya beliau terhadap Islam. Karena seperti ini. Dengan tujuan yang baik tidak tercelah. Bukti nyar Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela Omar cukup menjelaskan tentang apa yang ter terjadi pada yang keempat bahwahi rifkuhu Sallallahu Alaihi Wasallam bi Omar rifkuhu rif lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Omar farafak bi Omar adal anhu. Maka Rasulullah pun ma... rafa qaba Rasulullah rafa qaba Rasulullah maka Rasulullah rafa berbuat lembut dengan Umar ta'ala anhu wa 'alaihi Dan beliau Rasulullah tidak bersikap keras terhadap Umar Faqala arsilhu cukup berkata apa arsilhu lepas lepaskan itu isam dan ikat dan kamu ikat Wa fi wa hada bil akhyar wal udama wal kibar Wa man 'ulifat niyyatuhum at-tayyibatu wa ghiratuhum wa ishtaddu fi ba'd shay' taqdiran li al-adhim wa ghiratihim al-islamiyah bi as-solihah. Fatidan dan dalam apa yang telah dilakukan ini Umar juga telah di dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Umar ini ada faedah riyf fi rifqu bil akhyar. Ada tanggapan riyf Tanggapan lembut dengan orang-orang yang mulia, akhir sama terjadakhir. Tidak ada sikap yang lembut terhadap atau dengan orang-orang yang mulia dan orang-orang yang besar dan kibar al-odhamak wal kibar semuanya mana yang sama. Waman urifat niatum tayibat ada sikap lembut tanggapan lembut. Terhadap orang yang diketahui niatnya bagus. Niatnya memang baik. Dan kecemburuannya memang apa? Baik. Apa yang saya katakan? Walaupun seddhat, sekalipun kadang, al-udhamah, wal-kibar, wal-akhir tadi, kadang apa? Seddhat, bersikap. Apa kenceng dan keras dalam sebagian perkara. Bapa walaupun kadang sebagian mereka para ulama, para kibar tadi kalau memang diketahui niatnya baik, kadang ber mengucapkan dan ungkapan keras dalam sebagian perkara tetap ditoleransi di sikap yang lembut. Kenapa demi takdir demi demi apa demi Taqdiran demi memuliakan, memberikan kehormatan terhadap nama-nama mereka yang besar dan kecemburuan mereka al-Islamiyah dan terhadap usaha mereka yang shaliha. Maka itu ya Pak, perhatikan. Kalau ada orang suka-suka mau ngomong, ngomong tentang Albani irja-irja, langsung dijahit mulutnya. Tahu? Kalau ada orang ya kan? Berani-berani ngomong soal bahal bani ter, ter, terjatuh dalam kerja, udah mulutnya dijahit, enggak laku. Kenapa enggak laku? Abang, kenapa? Karena di masa hidupnya para kibar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar sebenar Demikian juga kalau seseorang mengomentari Seven di dijawab mulutnya, enggak laku. Demikian juga kalau seseorang mengomentari sebuah mobil, ya, disembelih. Abomb, disembelih. Sebagaimana so, kita lakukan oleh sahabat nara imam yang juga seseorang Abdullah Bukhari. Nah itu. Dia mengomentari sebuah mobil, ternyata perekamannya kamarnya beredar, disembelih, selepas disembelih. Nggak bisa lagi ngomong yang jujur. Maksudku gini, maksudku ya, gitu ya. Gitu-gitu aja. Putar-putar, gini dan gitu. Maksudku dan maksudku. Maksudku dan maksudku. Saya mokbul berapa kali diingatkan. Dari sebagian orang. karena berkata, bersikap tegas, bersikap apa-apa. dalam suatu permasalahan. Ya kan? Kebaru alu ilm. ada yang mengikuti. Kementara-kembara dari orang yang mau ngomong, ngomong tari. Kenapa? Karena diketahui dari beliau niatnya saleh, niatnya baik oleh saya makbul. Beliau berniat baik. Bagaimana saya makbul sendiri tahu dan bilang, ya kan? Baru kemarin muslimin merasa enggak begitu merasa sakit hati ketika saya mengomentari mereka. Kenapa? Karena mereka tahu saya niat saya ngomong bukan untuk membela diri dan memuaskan kemarahan, tapi untuk menasihati. Demikian beliau saya makbul sendiri tahu mereka bahwasanya saya ngomong gini-gini tapi tidak begitu marah kenapa? karena tahu mereka bahwasanya yang ngomong bukan karena demi apa? membela perasaan saja, tapi karena apa? membela kebenaran itulah Yikhwah, terus kita harus mengatakan bagaimana sejarahnya al-ilm dalam menanggapi suatu permasalahan <tuh> tapi orang itu tidak tahu tidak eh. bisa baca apa-apa, tidak -apa, tahu apa-apa yang bisa cuma semak kementar, dundul di belakang. Kadang-kadang <tuh> tahu segi siapa sih kilalannya, amalan utapan yang harus di kementari, tidak tahu. Jadi perhatikan di sini, kenapa citraan siwansut itu fibatul amr, takdiran liakmalim al adimademi penghormatan terhadap aman amalan mereka para ulama dan kibar. Amal mereka yang besar dan kecemburan mereka, kecemburan islamia dan usaha mereka yang juhud, yang shaleha. وَيُعَلَّمُوا وَيُوَجَّهُوا بِالْحِكْمَةِ Mereka al-kibar, para udama, para akhiar ketika terus ada dalam kesalahan, يُعَلَّمُوا وَيُوَجَّهُوا بِالْحِكْمَةِ Diberitahu, diberikan pengarahan dengan cara al-hikmah. Apa ya, buat? Maka itu ketika ada seorang ustaz mungkin terpesa dalam satu ucapan. Jangan langsung disikat, tes tes tes tes. Padahal kadang bahasa orang talib kadang bahasa enggak bisa. Paling enggak, ya kan? Berupa pertanyaan diajukan kepada seorang ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan. Gimana hukumnya kini-kini-kini? Nanti dia akan sadar. Ketika sadar dia akan arahlah apa yang dia kata, katakan. Ya kan? Tapi orang, -orang itu sangat pinter, ya kan? Dan supaya dilihat kajas hebat. Nah ini kadang adabnya enggak, enggak pas. Maka seharusnya seorang yang memiliki kalapan itu, yo wa wa bil hikmah. Bagaimana mengajarinya? Tarlah dengan bertanya. Tarlah dengan ya, melalui tulisan dan semisalnya, yo allahmu wa bil hikmah. Ini mencakipi atau menanggapi al-akhir wal-odham wal ibar Falsafah <tuh> <tuh> Nabi Sallallahu Sallam kata ikra ya isam. Falsafah makara isam. Kamus semia Omaru kata hak ada Maka Nabi Sallallahu Sallam berkata ada isam, ikra ya isam, baca wa isam. Makatatkala isam membaca, sebagaimana didengar oleh Omar, Rasululah berkata memang seperti diturunkan hak ada beginilah surat ini diturunkan bacaannya. Se kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, "Iqra ya Umar." Percaya Umar, "Faqra Maka Umar pun membaca, "Iqra." Rasulullah berkata, "Ha kadza unzila seperti ini ayatnya diturunkan." Suma bayyada lahu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Kemudian setelah itu Rasulullah menjelaskan kepada Umar bahwasanya Quran itu diturunkan di atas tujuh huruf. Faqra umma tayassara minhu maka bacalah apa yang mudah dari huruf-huruf yang sampai kepada kalian kalau sanatnya sah sahih cuma kadang untuk menjaga fitnah di saat orang awam tidak pernah mendengarkan itu ya, karena tidak wajib juga karena apa, demi menjaga fitnah dan menjaga, demi, demi, demi menjaga dugaan jelek ya, baca yang sudah ma'ruf saja kalau orang lah ingin baca yang lain Seandainya dijelaskan lebih dulu diajarkan dan semisalnya lebih lebih baik. Makbub itu, itu namanya apa? Bagaimana kita menanggapi orang awam sekiranya nanti menimbulkan fit-fitnah? <tuh> Kalau ulama ahlulfitah ini muhtalifatun fil alfat, mutakaribatun fil maani. Ulama mengatakan Quran ini diturunkan atas tujuh huruf. Apa itu tujuh huruf? ahruf maksudnya adalah mukhtalifatan fil alfaz lafaz-lafaznya berbeda tapi maknanya mutakoribah maknanya berdekatan lafaznya berbeda maknanya berdekatan ala hasabi muratil arab sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh orang arab fakat tawaffaqat tanzilul ayati biman al-ayatil ukhra kadang ayat itu turun sama dengan kata yang lain. Lagi nakan tapi bi alfadzin dengan lafaz-lafaz yang beda semisal khabirun bima ta'malun khabirun bima qafirun bima ta'falun ta'malun sama ta'falun. Beda lafaznya maknanya sah, sama, Mutakori mutaqaribatul makna. Ta'malun kalian beramal, ta'falun kalian berbuat ya sama saja. Ha. Nah khabirun bima ta'amalun, khabirun bima ta'alun, bima tasnahun, ataupun bima yasnahun. Nah ini, kalau kita kembali kepada bacaan, dalam Al-Quran kita mendapati seperti itu. Antum baca kitab yang gampang saja, yang ringkas. Tarolah apa? Tafsirul Jalalain. Nanti disuruhkan Antum Zumbai. Dari sahibu tafsir akan menjelaskan, kadang dengan yaul mudharaah, kadang dengan taul mudharaah. Maaf, nah, seperti itu. Walaupun dalam tafsir tadi karena pemiliknya adalah katanya As'ari ya kan? Salah lad ini. Tapi di situ dijelaskan sebabkan perkara yang berfaedah. Bukan berarti kita kemudian tidak boleh baca, ya dibaca. Cuma seorang kalau seorang yang membaca seorang talib harus mewaspadai perkara-perkara yang dalam situ ada asaryanya penulis. Itu kita kecil. Satu jilid. Itu. Tafsir jala lain. Di situ akan kita jumpai dengan seperti khwabirun bima Tak malun. Kadang pakai ya ya malun. Bukan tak. Ya kan? Dan semisalnya. <tuh> Seperti, alimun bima yasnahun. Inna alimun khabir. Ini beda lafadnya, tapi maknanya berdekatan. Inna la khabirun alimun. Ini maknanya berdekatan dengan alimun khabirun. Khabirun alimun. Maknanya sama, berdekatan. Walaupun beda lafad, ada taktim, ada takhir. Wa ma'asbah lalika minal al mutaqaribah dan apa yang asbah wa ma'asbah dan apa-apa yang serupa dengan itu dari perkara-perkara yang berdekatan alat hitahtalifu bil albat watatakaw rabu fil ma'ani wal ahkam bagaimana manam utakaw riba lafat berbeda berdekatan dalam makna-mah dan hukum-hukumnya Dari ini seorang tolib tentunya harus banyak berusaha membaca kitab tolib berilm itu sifat-sifat yang terpuji bagi dia adalah banyak membaca kitab. Dengan istilah bahasa kitab, Pak Kutu, Buku. Nah. Gunakan waktu sebanyak mungkin untuk membaca kitab. Dan diringi dengan kamus yang ada sekitar kita. Membawa kamus. Jadi, upayakan memiliki kitab-kitab itu untuk dijadikan apa? Rujukan untuk menghabiskan waktu. Bukan untuk pajangan, tapi untuk menghabiskan waktu. Waktu. Di pagi hari, di siang hari, atau sore atau di malam hari, atau sebelum subuh, ini digunakan untuk membaca kitab, mengambil nah, sesuai dengan waktu yang bisa disempatkan. Itu sifat-sifat sebagai seorang toleb yang terpuji, yang dimana bahasanya termasuk toleb yang dikatakan mustafid dapat faedah banyak. Setiap hari enggak lepas dari faedah. Segalanya mengatakan la yaklu yaumu kamin faidatin, janganlah rimu kosong dari. Faeda. Ini kau perhatikan. Dan kehidupan yang paling mulia adalah kehidupan seorang taulibul ilm, seorang penuntut ilmu. Itu kehidupan yang paling mulia. Sudah tidak ada lagi. Kehidupan yang paling mulia kehidupan seorang taulibul ilm. Sudah tidak ada lagi kehidupan yang di atas itu. Siapapun dia orangnya di muka bumi ini, sebanyak apapun hartanya, ya kan? Setinggi pun kedudukannya seorang thalibul ilmi adalah. dapat memiliki kedudukan yang paling tertinggi. Teman-teman, di saat manusia menjadi buntutnya dunia, menjadi ekornya dunia, tapi seorang thalibul ilmi thalibul bashri menjadi hari demi hari Memilah dan memiliki faedah yang sampai pada dia dari Al-Qur'an dan sunnah, dari kalamnya al-'ulil ilm. Terus Semuanya baik. Kehidupannya hari demi hari semuanya baik dengan apa? Dengan syarat niat yang niat yang ikhlas. Maka janganlah kemudahan mencari pengganti dari ke depan yang sangat termulia dengan apa? Ke depan yang enggak berarti menjadi pundutnya dunia. Ya kan? <tuh> Jangan tergiur dengan ijazah. Jangan tergiur dengan apa? Ada rekomendasi. Kerana banyak manusia, kalau tak punya ijazah, tak lega, tak puas. Mau dibikin apa ijazah? Untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Untuk bekerja sudah berjubel-jubel orang menggendong ijazah untuk cari kerjaan. Jubel-jubel, ya kan? Ke rumah sakit antri, ke tempat bengkel antri, ke mana-mana antri orang membawa ijazah, ya kan? Entah apa? Antri. Semua cuma menghasilkan kepentingan dunia. Itu pun apa? Yang dapat banyak cuma sebagian orang. Yang mayoritasnya tidak dapat apa? Dapat cerita saja. Kayaknya saja menarik. Tapi apa? Hatinya panas dalam. Nah itu. Panas dalam. <coughs> Kopong, muruk. Muruk. Ini <coughs> ketika dia berkata "walamma tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa saraba lan nas fil qira'ati adraka sahhabuna al-'alum maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan menjadilah perselisihan di antara manusia dalam masalah bacaan para para sahabat al mendapati hal tersebut mendapati kenyataan tersebut wa mengetahui. an ma'tawi anna fi Bahwasanya dengan peristiisan ini ada bahaya mimsyat ini dia dari siapa peristiisan tadi itu. Walaktilaf, fakohdi makohdaifatu. Maka akohdaifah pada satu hari datang kepada Utsman. Ala Utsman. Maka pada satu hari akohdarakul pertalahan datang kepada Utsman pertalahan lu. Fil Madinah. Atrik ya Utsman. Hah. Ya Tegatlah umat ini wahai Utsman dari Perselisihan yang akan semakin membesar. Iaitu apa dalam masalah bacaan. Hadanglah lawai Usman. Kamu makin dari perselesaian yang akan membesar. Maka. Kutipa dalam kata Usman. Wa akhbaruhu wa hathawu ala jam'in nasi ala mushafin wahidin. Hatta layak talifu walaytanazau. Maka. Usman pun diberi nasihat oleh Hudaifah. Engkau adalah sebagai amul mu'minin. Ya Ya kan. Kekuasaan pada tanganmu. Maka hadanglah umat ini. Jangan sampai terpecah belah gara-gara berbeda baca bacaan. Maka khutbah memberikan kepada Umar. Dan mendorong mendorong Usman. Mendorong Umar. Mendorong Usman. Supaya bahawa manusia itu dikumpulkan pada satu mushab. Dengan istilah bahawa mushab Usman. Usmani. Hatta layak talifu. Alasannya apa? Hatta ini lah. Hatta untuk alasan. Supaya mereka enggak berselisih. Ini hata lita. Ditaklil. Supaya mereka enggak berselisih. Walidah nanti dan enggak ber, bertengkar. Fastasara sahabatara tala anhum. Wa arda'um fidalika. Fastasara. Siapa pahamnya? Osman. Maka Osman pun mengambil musyawarah Kepada para salatala anhum. Wa ha. arda'um. Dalam hal tersebut. Dalam apa yang digagas oleh kudaifah. Kegasanya Yahudah tadi diterima oleh Usman, maka Usman pun mengambil sikap iaitu apa? Sikap yang bijak, bermusyawar kepada para sahabat. Fattafaqa ro'yuhum, maka pendapatnya para sahabat ketemu. Fattafaqa ketemu. Ala ayyudzmi'uhum ala harfin wahidin supaya mereka itu dikumpulkan di atas satu bacaan walamushafin wahidin dan satu mus, mushab ini namanya ijma ini namanya ijma yang muktabar ijma yang dikatakan muktabar adalah bukan ijma sukuti tapi ijma kauli semuanya ngomong semuanya mengakui, tidak ada yang membantah, itu namanya apa? Ijma yang muktabar ataupun sukuti. Ada yang menerima, ada yang menolak. Mana sukuti adalah sebagian ngomong, sebagian yang lain di diem. Nah diem yang lain ini, apakah kami tujui? Bisa jadi mengingkari, bisa jadi tidak dengaran yang yang lain. Tapi kalau yang dikatakan seperti ini, namanya Ijma yang muktabar. Ijma yang semuanya ngomong. Bagus, bagus, bagus, bagus. Mumat ini dijadikan satu dalam satu musab namanya... Ijmah yang muktabar. -mu semuanya ngomong. <coughs> Seperti semuanya ngomong. Haji ke Mekah. <coughs> itu semuanya jemaah yang muktabar. <coughs> Ini bagi orang yang berhujud dengan al ijma Bagaimana sebetulnya jemaah yang muktabar? <coughs> semuanya para sahabat. Tidak ada satu orang pun yang enggak ngomong. Semuanya tahu dan menghiakan. <coughs> Sebelum terpencarnya para sahabat ke mana-mana. Itulah ijma yang ditegaskan oleh para ahli yang diakui oleh para ulama hari kita ini dan dan, -dan, dan yang lainnya. Itu ijma yang mu'tabar. Selainnya adalah ijma <tuh> yang banyak tanda-tanya. Kita perhatikan itu. Jadi, apabila riyu malaiyut semiuhum, alaaiyut semiuhum, maka pendapat mereka ketemu dalam satu pendapat. Bagaimana mereka disatukan di atas satu huruf, satu bacaan, satu mushaf. Sampai hari kita ini, ya kan? Dari ujung dunia ke ujung dunia, Quran kita ya Quran itu, ya kan? Fakatabal al-masahifat al-anhu warsalah al saur maka Utsman menulis al-masahif menulis bah musaf musaf dan mengirimkan lembaran-lembaran itu kepada seluruh Amsyar, Amsyar di zaman dari kota Misrun. Kota. Ke seluruh kota. Ya kan? Seluruh wilayah dalam kekuasaannya Utsman dari itu. Keseluruh penjuru dunia yang waktu itu adalah pemimpinnya satu siapa? Utsman. Us Memimpin tunggal. Selainnya adalah para Umarok yang dikirim oleh Utsman. Us lain dengan sekarang masing-masing negara punya pemimpin masing-masing, punya kedaulatan masing-masing. Kalau dulu enggak. ya kan? Ya. Sampai sejauh manapun orang sampai sana ada, iya kan? Pemimpinnya adalah Us Usman Pemimpin tunggal seluruh dunia dari dari itu untuk kaum muslimin. Kemudian fasalatul ummatu ala dzalika maka menjadikan ummat pijakan Patokan yang paling dijadikan patokan tidak ada ganti lain adalah apa yang telah ditulis oleh Os Us Osman Talasian 54. Ya, komunal niza alghadir oleh kitab. Pika ta alat alasan demi bentuk apa menghilangkan talasian apa bentuk menghilangkan menghapus apa yang telah ter yang apa yang mungkin terjadi dari adanya perselisian yang banyak dan perbedaan dalam kitabullah az al azwa Jadi apa yang terhadap Jelosman itu dikirim ke seluruh negeri, seluruh penjuru ini sebagai bentuk apa penghapusan atas atas apa yang mungkin akan terjadi berupa perselisihan yang banyak perbedaan dalam kitabullah. Qur'an. Ini mana talasian? Alhamdulillah, saya talas sama aja pasir sirna hilang. Jadi bentuk bentuk, bentuk menghilangkan apa yang mungkin akan terjadi. Berpada perselisian. Nah, di mana ada perselisian, maka pamongkasnya tulisannya Us Usman. Selain ini sudah, selain yang ada di Usman ini tulisan Usman ini maka ditinggalkan. Itu namanya obat pamongkas dari Usman datarah anhu. Taib. Alhamdulillah. Shalawat samaijir kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu, waktu yang datang. Alhamdulillah.